Călin, file de poveste. Gazel. Toamna frunzele colindă, sună un greier sub o grindă. vântul jalnic bate în geamuri. Cu o mână tremurândă. Iar tu la gura sobei stai ca somnul să te prindă. Ce tresar din vis deodată. Tu auzi pășind în tindă. E iubitul care vine, de mijloc să te cuprindă și în fața ta frumoasă o să o oglindă, Să te vezi pe tine însăți, Visătoare, surăzând. Pe răsare luna, Ca o vatră de jăratec, Rumenind străvechii codrii Și castelul singuratic, Și ale râurilor ape, Ce sclipesc fugind în ropot, De departe în văi coboară Tânguiosul glas de clopot. Pe deasupra de prăpăstii, sunt zidiri de cetățuie. Acățat de pietre sure Un voinic cu greule suie. Așezând genunchiul și mâna Când pe un colț, când pe alt colț, Au ajuns să rupă gratii ruginite A unei bolți. Și pe-a degetelor vârfuri În etacul tăinuit, intră, Unde zidul negru într-un arcan cremenit. Ci prin flori întrețesute, Printre gratii luna moale, Sfiicioasă și smerită, și-au vărsat razele sale. Unde ajung parvăruite zid, podele, care cridă, pe unde nu, că umbra cu cărbune zugrăvită Iar de sus până în podele, un păianjăn prins de vrajă, a țesut subțire pânze străvezie, ca o mreajă Tremurând ea licurește și se pare a se rumpe încărcată de o bură. De un colb de pietre scumpe. După pânza de păianjen, Doarme fata de împărat. Înnecată de lumină, E întinsă în crivat. Al ei chip se zugrăvește Plin și alb, Cu ochiul măsuri, Prin ușoara vinețire A subțirilor mătăsuri. Ici și colo, a ei haină, S-a desprins din spongi și arată Trupul alb în goliciunea -i. Curăția ei de fată. Răsfiratul păr de aur Peste perini se împrăștie, Tâmpla bate liniștită Ca o umbră viorie. Și sprâncenele arcate Fruntea albă-i uncheie. Cu o singură trăsură Măiestrit le încondeie, Sub ploapele închise Globii ochilor se bat. Brațul ei atârnă leneș Peste marginea de pat. De-a ei căldură Fragei sânului coc, A ei gurei desclăștată, De-a suflării sale foc. Ia zâmbind își mișcă dulce A ei buze mici, subțiri, Iar pe patui și la capui Presurați-i Iar voinicul se apropie Și cu mâna sa el rumpe, Pânza cea acoperită De un colb de pietre scumpe, A frumuseții haruri goale Ce simțirile-i adapă, Încăperile gândirii mai nu pot să le încapă El îmbrațe prinde fata, peste față i se înclină Pune gura lui fierbinte pe a ei buze ce suspină Și inelul scumpi îl scoate de pe degetul cel mic Și apoi pleacă iar în lume nezdrevenul cel voinic Ea a doua zi se miră cum de firele sunt rupte și în oglinda ale ei buze vede vinete și subte. Ea zâmbind și trist se uită, șoputește blând din gură. Zburător cu negre plete, vin la noapte de măfură. Fie cine cum e vrerea, despre fete se amădeiști, dar ea seamănă acelora, îndrăgiți de singuri eiși. Și Narcis, văzându-și fața în oglinda sa, izvorul, singur fuse îndrăgitul. Singur el îndrăgitorul și de s-ar putea pe dânsa cineva ca să o prindă, când cu ochii mari să bateci, se privește în oglindă, subțindu-și gura mică și chemându-se pe nume și fiindu-și sie dragă, cum nu este nimeni în lume, atunci el cu o privire nălucirea i-ar discoasă, cum că ea, frumoasa fată, a ghicit că e frumoasă. Idol tu, răpire minții, cu ochi mari și părul des, pentru o inimă fecioară mândru idol ți-ai ales. Ce șoptește ea în taină, când privește cu mirare al ei chip gingaș și tânăr, de la cap până în picioare? Vis frumos a avut am noaptea, a venit un zburător și strângându-l tare în brațe, era mai ca să-l omor, și de aceea, când mă caut în părătele doglinzi, singurică în cămăruță brațe albe e întins Și mă-mbrac în părul galben ca un strai ușor țesut Și zărind rotundu-mi umăr, mai că vine să-l sărut Și atunci desficiune miese mie se sângele în obraz Cum nu vine zburătorul ca la pieptul lui să caz Dacă boiul mil în mlădiu, dacă ochii mei îmi plac E temeiul ca acestea Fericită pe el îl fac și mi dragă mie însămi pentru că-i sunt dragă lui. Gură tu, învață minte, nu mă spune nimărui, nici chiar lui când vine noaptea lângă patul meu tiptil, doritor ca o femeie și viclean ca un copil. Astfel vine în toată noaptea zburătorul la alii pat și se trezi din somn deodată de sărutui fermecat. Și atunci când spre ușă, el se întoarce ca să fugă, el oprește în loc cu ochii, ci cu o mult smerite rugă. O, oh, rămâi, rămâi la mine, tu cu duios de foc, zburător cu plete negre, umbră fără de noroc, și nu crede că în lume, singurel și rătăcit, nu-i găsi un suflet tânăr ce de tine îndrăgit. O, oh, tu umbră pieritoare! Cu adâncii triștii ochi, Dulcis ochii umbrei tale, Nu le fie de de ochi. El să așează lângă dânsa Și o prinde de mijloc, Ea șoptește vorbe arse De-al buzelor ei foc. O, oh, șoptește-mi, zice dânsul, Tu cu ochii plin de res, Dulci cuvinte neînțelese, Însă pline de înțeles. Al vieții vis de aur, ca un fulger, ca o clipăi, Și-l visez când cu-a mea mână Al tău braț rotund îl pipă -i. Când pui capul tu pe pieptumi și bătăile îi numeri, Când rut cu pătimare, ai tăi albi și netezi umeri, Și când sorba al tău răsuflet în suflarea vieții mele, Și când inima ne crește de un dor, de-o dulce jele. Când pierdută razim în fruntea darzătorul meu obraz, Părul tău bălai și moale, de mi după grumaz, Ochii tăi pe jumătate, de inchizi, închizi, mi mi-ntinzi o gură, Fericit mă simt atuncea cu asupra de măsură. Tu nu vezi, nu-ți aflu nume, limba în gură mi se leagă, Și nu pot să-ți spun odată cât, ah, cât îmi ești de dragă. Ei șoptesc, multe și-ar spune, și nu știu de un să înceapă. Căci pe rând și-a stupă gura, când cu gura se adapă. Unul în brațele altuia, tremurând, ei se sărută, numai ochiul e vorbăreț, iar limba lor e mută. Ea și acopere cu mâna fața roșă de sfială, ochii în lacrimi și ascunde într-un păr ca de pe tală. S-au făcut ca ceara albă, Fața roșă ca un măr Și atâta de subțire Să o tai cu un fir de păr. Și cosița ta bălaie O aduni la ochi plângând, Inimă făr de nădejde, Suflete bătut de gând. Toată ziua la fereastră, Suspinând, nu spui nimică. Ridicând a tale gene, Al tău suflet se ridică, Urmărind pe ceruri limpezi Cum plutește o ciocărlie. Tu ai vrea să spui să ducă către dânsul osolie. Dar ea zboară, tu cu ochiul plutitor și întunecos, stai cu buze discleștate de un tremur dureros. Nu-ți mai scurge ochii tineri, dulcii cerului fiaștri, nu uita că în lacrimi este taina ochilor albaștri. Stele rare din tărie cad ca picuri de argint, și seninul cer albastru, Mândru lacrimile îl prind, dar dacă ar cădea toate, el rămâne trist și gol. N-ai putea să faci cu ochii înălțimilor ocol, noaptea stelelor, a lunei, a oglinzilor de râu, nu-i ca noaptea cea mocnită și pustie din sicriu. Și din când în când vărsate, mândru lacrimile-ți șed, dar de ce seci întreg izvorul, atunci cum o să te văd? Prin ei curge rumenirea, mândră ca de trandafiri, Și zăpada viorie din o obrajii subțiri. Apoi noaptea lor albastră, a lor dulce veșnicie, Ce ușor se mistuiește prin plânsorile pustie. Cine e nerod să ardă în cărbun smarandul rar Și a lui veșnică lucire s-o strivească în zadar? Tu ți-arzi ochii și frumusețea, Dulce noaptea lor se stinge și nici știi ce pierde lumea. Nu mai plânge, nu mai plânge. Oh, tu crai cu barba noduri ca și câlții când nu-i perii. Tu în cap nu ai grăunțe, nu mai pleavă și puzderii. Bine-ți pare să fii singur, crai bătrân fără de minți. Să după ta fată cu ciubucul între dinți? Să te plimbi și să nu mergi scânduri albe în cerdac? Mult bogat ai fost odată, Mult rămas ai tu sărac. Alungat-o ai pe dânsa, Ca departe de părinți, În coliba ampistrită, ia să nasc un pui de prinț. În zadar ca s-o mai cate, Tu trimiți în lume crainic. Nimeni n-afla locașul Unde ea se ascunde tainic. Sură-i sara cea de toamnă, De pe lacuri apa sură, în funda mișcarea-i creață Între stuf la iezătură, Iar pădurea lin suspină Și prin frunzele uscate, Rânduri, rânduri treci un freamăt cele scudură pe toate. De când codrul, dragul codru, Troenindu-și frunza toată, Își deschide a lui adâncuri Fața lunii să le bată. Tristă-i firea, iar vântul sperios vreo creangă farmă, Singurate ce izvoare, Fac cavalurile larmă, Pe potica dinspre codrii, Cine oare se coboară? Un voinic cu ochi de vulturi, Lunga vale o măsoară, Șapte ani de când plecat ai, Zburător cu negre plete, Și-ai uitat de soarta mândrei, Iubitoarei tale fete. Și pe câmpul gol el vede Un copil umblând de sculți Și cercând ca să adune Într-un cârt bobocii mulți. Bună vreme, măi băiete! Mulțumim, nici străin! Cum te cheamă, măi copile? Ca pe tată meu, călin! Mama îmi spune câteodată de o întreb: A cui is mamă? Zburătorul-ți este tată, și pe el călin îl cheamă. Când l-aude, numai dânsul își știa inima lui, căci copilul cu bobocii era chiar copilul lui. Atunci intră în colibă, și pe capătul unei laiți. Lumina cu mucul negru, într-un hârb un roș opait. Se coceau pe vatra sură două turte în cenușă. Un papuc e sub ogrindă, iar altul după ușă. Hrăită, nu duroasă, stă în colb râșnița veche, în cotlon torcea motanul pieptânându-și o ureche. Subicoana afumată unui sfânt cu comănac, arde în candelă o lumină, cât un sâmbure de mac. Pe icoanei policioară, busuioc și mintu scată, Înplu casa întunecoasă de-o pipărată. Pe coptorul uns cu humă și pe coșcovi păreți, Zugrăvit au cu un cărbune copilașul celisteț, Purceluș cu coada sfredel și cu bețe în loc de labă. Cum mai bine îi se șede unui purceluș de treabă! obeșică în loc de sticlă e întinsă în ferestruie. Printre care trece o dungă Mohorâtă și gălbuie. Pe un pat de scânduri goale Doarme tânăra nevastă, În mocnitul întuneric Și cu fața spre fereastră. El se așează lângă dânsa, Fruntea ei o netezește, O dezmiardă cu durere, Suspinând o drăgostește. Placă gura la urechei, Blând pe nume el o cheamă. Ea ridică somnoroasă Lunga gemelor maramă, spăriet, la el se uită, îi se pare că visează. Ar zâmbi și nu se încrede, ar răcni și nu cutează. El din patul o ridică și pe pieptul lui și o pune. Inima îi tare, viața îi parcă se răpune. Ea se uită, se tot uită, un cuvânt măcar nu spune. Râde doar cu ochii în lacrimi, spărietă de minune. Și apoi îi sucește părul pe-al ei deget alb, subțire. Își ascunde fața roșă la lui piept duios de mire. El ștergarul îl desprinde și îl împinge lin la vale. drept în crește o sărută pe-al ei păr de aur moale. Și bărbia i ridică, se uită în ochii plini de apă Și pe rând și astupă gura când cu gura se adapă. De treci codrii de aramă? De departe vezi albind Și auzi mândra glăsuire A pădurii de argint. Acolo, lângă izvoară, Iarba pare de omăt, Flori albastre tremur ude În văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii veșnici Poartă suflete sub coajă, Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. Iar prin mândrul întuneric Al pădurii de argint Vezi izvoare zdrumicate peste pietreli curind, ele trec cu harnici unde și suspin în flori molatic, când coboară în ropot dulce din tăpșanul prăvălatic. Ele sar în bulgări fluiz peste prundul din răstoace, în cuibar rotind de ape, peste care luna zace Mii de fluturi mici albaștri, mii de ruiuri de albine, curg în râuri sclipitoare peste flori, de miere pline. Împlu aerul văratic de mirasmă și răcoare, A popoarelor de muște sărbători murmuitoare. Lângă lacul care întremur somnoros și lin se bate, Vezi o masă mare întinsă cu făclii luminate, Căci din patru părți a lumii, împărați și împărătese, Au venit ca să serbeze nunta ginga și-i Feți frumoși cu păr de aur, zmei cu solzi de oțele, Cititorii cei de zodii și șăgalnicul pepele. Iată craiul, socru mare, Rezemat în jilți cu spată, El pe capui poartă mitră Și cu barba pieptănată. Țapăn, drept, cu sciptrul în mână, șede în perine de puf Și cu crengi îl apăr pagii De muscuțe și zăduf. Acum iată că din codru și călin Mirele iese, care țină alui mână, Mâna jinga și-i Îi I foșneau pe frunze, poala lungă albii rochii. Fața ei roșie ca mărul, de noroc îi umezi ochii. La pământ mai ca ajunge al ei păr de aur moale, care îi cade peste brațe, peste umerele goale. Astfel vine lădioasă, trupul ei frumos îl poartă. Flori albastre are în părui și o stea în frunte poartă. Socrul roagă în capul mesei Să poftească să se pună, Nunul mare, mândrul soare, Și pe nună, mândra lună. Și s-așează toți la masă, Cum liți ani, cum li -rangul. Lin, vioarele răsună, iar cobza ține angol. Dar ce scomot se aude, Bâzăit ca de albine? Toți se uită cu mirare Și nu știu de unde vine. Până văd păienjenișul în între tufe ca un pod, Peste care trece în zgomot o mulțime de norod. Trec furnici ducând în gură de făină mari saci, Ca să coacă pentru nuntă și plăcinte și colaci. Și albinele aduc miere, aduc colb mărunt de aur, Ca cercei din el să facă cariul care-i mește faur. Iată vine nunta întreagă, vornicel iungreierel, îi s-ar purici înainte cu potcoave de oțel, În veșmânt de catifele, un bondar rotund în pântec, Somnoros pe nasca popii glăsuiește încet un cântec. O cojiță de alună trag locuste, podul scutur, Cu mustața răsucită șede-n un mire fluturi. Fluturi mulți, de multe neamuri, Vin în urma lui un lanț, Toți cu inime ușoare, toți șăgalnici și berbanți. Vinț în țarii lăutarii, gândă ceii cărăbușii, Iar mireasa viorică i-așteaptă în dărâtul ușii. Și pe masa împărătească s un greier, crainic sprinten, Ridicat în două labe, s-a închinat, bătând din pinten. El tușește, își încheie haina plină de șireturi. Să iertați, boieri, ca nunta, să pornim și noi alături.